10 sekund za nama, nekada je u Formuli 1 to bilo jako dobro vrijeme za promjenu guma, danas je ništa, danas je dvije i pol sekunde ne znam kako se role brzo mijenjaju kada je u pitanju naravno ovaj, takve natjecanja, ali prije svega je pozdrav u još jednom našem terminu ovom našem fenomenalnom maratonu zaginju u njegov rekorda e, inače, pažljivo sam slušao kolegu Marija Kastanovića danas i mitsku priču o produkciji francuske salate to je sproizvodnje salate pitanje koje pamtimo od kad znam za sebe dakle od kako uopće idem po kući i slušam žene, to je jabuka u Francusku da ili ne slično je tako i u Dalmaciji kada je u pitanju jedna druga prijeporna stvar, dakle mrkva ili kako mi kažemo karota u riblju i uhu, da ili ne i već sad vidim one u pravilu starije pravovjerne kojima je odgovor se naravno ne ali kada već imamo priču o tome što vrijedi, što valja što je naše, što je izvorno što volimo, zašto nešto volimo osobito jesti, onda nas ovdje na moru prati jedno proklajstvo koje ja zovem prokladstvo bakalara slušeni bakalar je riba ili skot viš kako kažu u englezi koja je živa i dok je živa zove se atlantski Oslić Oslič živi u Jadranu no se ribe ne dobiva pravi bakalar. Potreban je dakle atlantski ostić koji živi u hladnim artičkim vodama. Iznivno je tražen, ali ne svugdje, već upravo najviše kod nas, zapravo u Italiji. U Venetu, u Friuli, dakle u venecijanskoj okolici i području, nešto manje na jugu Italije, a do nas je upravo došao iz Venecije i kod nas je posao zapravo biti mitsko jelo. Mlećani su nam zapravo podvalili ribu koja nije naša, koju ne možemo naći uopće na Mediteranu, a mi smo je prisvojili kao svoju doslovno smo se zaljubili u nju, a to nije naša dijavujka. Teško je možemo voliti kao naše, pa ipak je to tako. Dakle... Kako je to bilo? Bilo kako bilo, priča ide ovako. Prema sasvim pobuzdanim dakle, iskazima i zapisima, bakalar u naše krajeve počeo je stizati u 15. stoljeću s venecijanske narodne riblje tržnice, najveće u Europi, a zato je zaslužen mletački kapetan i trgovac Piero Quirini. Piero Quirini je imao vinograde na Kreti, tada pod Venecijom Kreti je bila nije bila Grčka, na tom je otoku svoje vino prodavao trgovcima, dok su oni iz daleko istoga kupovali, dopremali tražne razno razne začine i drugu robu, on je tu kupovao papar, džumbir, i saštaj i svoje vino prodavao prije svega u Nizozemskoj Flandriji, gdje je nabavio čitku, e, ukrase i skupo je prodavao davama u Veneci, to je valda, imalo dobru brođu. Jego trgovački brod nakrcan vinom, začinima, pamukom i drugim stvarima, vrijednom robom, doživio je havari u Biskajskom zaljevu na putu ka Flandriji, a svega je 16 ih od njih 68 i oni su u 1432. godine nošeni golpskom strujom na izmaku snaga stigli do norveških otoka. U ako je to išlo? Putovanje od samoga starta je bilo praćeno nevoljama, ne da tada se jedrilo, brodovi nisu imali motor, to nije bilo baš tako jednostavno, bili su manji, naravno mišljamo nego što mislimo i uvijek je svašta moguće. Nakon Gibraltara Brod se oštetio, pa onda je tu bila i magla, zaustavili su se na mjesec dana u Kadizu radi popravka Kormila, potom nova neplanirana pauza u Lisabonu i što sve ne, tamo ih je zatekla i oluja i umjesto da uđu u kanal Lamanš, klasika prolaza kroz Lamanš i nastave prema Nizuzemskoj koji je odmah tu. Oni su skrenuli nošeni vjetrom prema zapadu, potom plovili na sjever uz Atlanske obale, Irske i Školske, pa visoko prema polarnom krugu i na kraju došli na sjever zapadne Norveške. Štete su se cijelo rime gumirale na brodovima. Kverin je u jednom trenutku zapovidio napuštenje broda, pa je 68 od nara razni narodnosti prešlo u dvije manje brodice. Put je bio težak, ostalo je malo hrane, a malo i vina, jasno, kojeg su vozili. Velika je to bila hladnoća. Brodolomci su 3. sjećnja 1432. ugledali kopno, iskrcali se par dana kasnije, a u tom trenutku nisu imali pojma gdje se nalaze, a to je bio nekakav hrid otok, oni su ga nazvali otok svetaca, a riječ je o najjužnijim otočju Lafoten ili lofotskom otočju u Norveškoj. Dva desetak bradolomaca, najviše su im glad, prije svega, jer su školjke što sve ne ili vada, to vino do kraja koliko je bilo odlučili su žrtovati brodisu napraviti kolibu, na kraju su ih našli dakle žitelji tog otoka preživjeli su i spašeni su odvedeni u selo i sad ide dalje priča tih svega 11 preživjelih dakle ribari iz mjesta Rostal nanten, pružili su im utočište, a osim sušenog bakalara, koje su tada kušali jasno, doimelo i se i gostoljubivost. na ime, kako to spominje o Kvjerini u svom dnevniku Supruge ribara posledu su radu uveseljavale gole u krevetu nakon što bi muživi otišli svojim poslom, što im nije narušalo bračno, no se Kažu, sve je bilo u redu. Kverini posada ostali su čak sto dana tamo dok se većina nije odlučila ipak vratiti kući i u Venice su se vratili u listopadu te iste 1432. godine sa zalikom, oni su to zvali drvene ribe. E, da, Ekverini u svom izvještaju predstavio i tu tehniku konzerviranja i pripreme bakalara, te naredni godina uspostavljena zapravo trgovina sušene ribe za cijelu Južnu Europa i nije bila skupa. Bakar je ubrzo ušao u Venecijansku kuhinju normalno čime se stvorio tajan iziman spoj norveške tradicije i obrade ribe i gastronomije naših susjeda što smo i mi brzo prihvatili ne samo mi nego diljem Mediterana ali nekako najviše upravo ovdje. E, pojava baklara je u isto vrijeme valja biti sada do kraja otvoren zbog čega ovo sve skupa i govorimo na neki način je potisnula Venecijanski uvoz suhih raža, morski pasa, ugora osliča, glavonožaca i druge šan Ribe iz Dalmacije Ubrzo je bakalar stigo, dakle, na stolove diljem Italije i u druge dijelove Europe, Ima tamo bakalara i, i u Alzasu i, i u Baski i što sve ne, ali u Istru i Dalmaciju. Čak i danas, bez izvoza bakalara, gospodarstvo Lofoskog otočja bilo bi gotovo slozono na nulu. Oni samo to zapravo rade i to rade jako dobro. Od raznih načina pripreme bakalara u Istri se ustalio bakalar na bijelo ili na bijankom, kako mi kažemo, baš kao i u Veneciji u Trstu i to je postala zapravo, recimo tako, narodna kuhinja Venecijan Tršanski, tršanski, istanski bakalar začinjava se maslinom i pešinom, češnjakom, tuče se dok ne postane bijela kremasta smjesa, više je to predjelo nekako u ili prilog i može se čak i kada se napripa šteta mazati na kruh, međutim najraširjeniji je bakalaj Ala Vičenca ili Vičentina, bakalar iz grada Vičence, također u području Venecije ili Venecija Đulija koja se priprema s mlijekom, lukom i inčunima. Ovo s mlijekom i lukom i još usput bez češnjaka to je krajnje sumnjivo, još i sumnjivije bez kumbira. Poslužuje se spaleno kao glavno jelo. To sve skupa može proći ali ako nema češnjaka i nema krumpira stvari su čudne. A dobro. Nešto treće je Dalmatinski bakar koji su uglavnom priprema na Brudet, ali to kažem uglavnom jer veliki broj obitelji dalje ide i na Bijanko. Naravno, sadrži kumpire gušće, jače, za i mi to kažemo i na crveno, jel? Valje reći da svaki kraj pa i svaka obitelj imaju svoje tajne pripreme bakalara. Nadavno se pojavila i priča da su baskitski kod obala današnje nove engleske lovili bakalari stoljećima prije Kolumba otkriću Amerike, ali to nisu baš potvrđene priče. Akverinio je 1932. godine u norveškoj podinu spomenik. Ni manje ni više. Nažalost, rijetki znaju da se riba na našim prostorima sušila od pamti vijeka te da je u prošlosti predstavljala važnu trgovačku robu. Uz soljenu ribu izvosila se i prodavala na venecijanskim ribarnicama i konzumirala na beškom dvoru. Činjenje se da se sušiti mogu doslovno sve vrste ribe te da se vremena kada nije bilo električne energije i hladnjaka sušilo čak i najcijenjenije vrste, ka što je zubatac i orada i tako dalje, ukoliko ih se nije moglo odmah konzumirati, ali to su bili, recimo tako, rijetki slučajevi. Među najčešće vrste koje se konzerviralo s sušenjem spadaju tabinja, ona je vrlo važna, često spominjana, pa i oslično, naravno ovaj naš, pa gire, pa lokarde, pa razne vrste raža, morski mačak, ajpase, glavonošci, hobotnice, vrlo važnoj muzgaci. Danas mnoga mjesta na našoj obali imaju svoje specijalitete od sušene ribe, na visu izrazito se cijeni sušena tatabinja, dok je arapski specijalitet sušena hobotnica. Mještani malog otoka Vrgade, uglavnjenog između Velebita i Kornatskih otoka i Murterije Pašvana, sušili su tradicionalno morskog psa koji ima brojnu populaciju u tamošim akvatoriju. Nakon dimljenja spremali bi ga sa vrgatskim slatkim kumpirom, za kojeg su otočani zakljenju da je bolji od ličkoga ali neka se uvrijede, ja u to ne vjerujem, mislim ovo za lički kumpir, to mi nikako ne ide, za ribu siguran sam da, ali lički kumpir zamijeniti bilo kojim kumpirom, ja osobno nisam tome sklon, to je moje mišljenje sam proces sušenja ribe nije se značajni mijenio kroz povijest može se reći da je sušena riba istinska ribatska, kulinarska baština našeg dijela Mediterana, ali naravno ne i atlantski bakalar to nije naša riba postupak sušenja je jednostavan dakle snižavanje količine vode utkivu ribe, sprješavanje rasta mikroorganizama da se ne bi kvarila, to treba biti na nekom suhom, hladnom, brojitom mjestu. U stvari to nisto koje sušenje suho mesa, nema tu neke velike razlike, bitno je samo da bude suho, hladno i provjetreno, upotrebljava se maškadur, drvena konstrukcija, zatvorena mrežicama koje sprječavaju napade insekata i slično. Ono što se može savjetovati što mogu i ja savjetovati, a to radi drugi. Za kraj e, ove priče je da idući put kad poželite pripremiti sušeni bakalar, ipak probate nabaviti sušeni proizvod od neke jadranske domaće vrste. Ukoliko ga uspijete navati na tržištu, e, imajte na um, iako kažem vrlo teško, e, da je za proizvodnju jednog kilograma sušene ribe potrebno 5 do 8 kilograma svježe, ni manje ni više. Pa zato nije možda ni čudo što je sad postala skupa, no valja reći da je dugi niz godina, dugi niz stotina godina, to je biti bila jeftinija riba od one friške, svježe ribe i zato je narod kupovao. E, inače, bilo kako bilo, smatram da bi svaki gurman koji je krasi znati želja i pustanovački duh, trebao probati ovu deliciju koja predstavlja pravi biser naše kulinarske baštine, zapisao je još doktor Tibor Jančić iz laboratorije za tehnologiju mese, ribe prahrambeno biloškog tehnološkog fakulteta naše tradicije koja se ok ustalila ali znate ustalila se i sarma ili sinski arambaši, a i to nam bilo stiže od nekud zapravo sve to nevažno ali ono što je važno je da smo bakalar prisvojili kao i ribu posta i postoje gotovo svetinja na neki način dakle bez njega se ne može bio je na neki način i simbol pobune u nekim vremenima kada se poštovanje posta smatralo nepoženim pa i tu njegova ulaga znatno velika i jaka i njegovo svoje prokletstvo prokledstvo, kažu mnogi, sušena tabinja i dalje još uvijek bolje. Dodajmo da je bakalar zaista strašno kvalitetna, nutritivno važna riba, meso blagog okusa, dimjen usvoljen kako bilo, u Lisaboru se najviše soli, kažu prava je riznica, proteina, posebno onih esencijalnih aminokiselina, koje su bitne za sve organizme, koje naš organizam ne može sintetizirati, pa je te potrebno osigurati jasno. prehranom i valja jeste ribu svega, pa naravno ako treba i sušeni bakalar. Ali kada već sad pričamo o tom bakalaru, kako se prijepravimo, u posljednjem vrijeme događa se nešto su se meni recimo ne sviđa. Naime, kada vam ponude u restoranima, u zadnje vrijeme na ovim raznim raznim događanjima, katerinzima i tako dalje, kada vam ponude bakalar Bjanko, to je zapravo pire. Oni ga miksaju, miješaju, gnječe krumpje se ne vidi ostaci bakalara, kažu i ostaci ribe su ovaj, unutra, kaže pitanje što vam sve stave unutra u taj bakalar i to nude kao bakalar na bijelo ali to nije bakalar na bijelo to je pire sa ostacima da bakalara koji se tuče kažu da se ne bi trebalo ni tuči, nego zapravo da pude to adente. Ajde. I ovo smo usvojili, talijanski izraz, jasno, na zube, hoćemo ga gristi, hoćemo pojesti nešto, pa je to važno, dakle, kada nešto jedamo, kada jedamo puro, a i to je talijanski izraz, zašto ne? Ali dobro, sve smo to usvojili i neka smo usvojili, to je bogatstvo jezika, dakle, trebamo nešto zaista jesti zubima, ustima, osjetiti ukus pravi neka to bude što je moguće, esencijalno pravi ukus onoga što želimo jesti. Bakalar to i kako može pružiti. Bilo onda je na brudet, bilo da onda je na bijanko, to je zaista vrhunska ripa pa makar ne bila naša djevojka. Ali <laughs> što se tu može? Protimi se, dakle, bez danjega takom bakalaru i takvim načinima pripreme one nisu dobre i oni su zapravo za varavanje i oni koji to kupuju i kojima se daju, a bakalar na brudet koje kažu najčešće u Dalmaciji je klasična prije za zapravo kuhanje, ide tu jasno i, i, i pelate i svega ostaloga dobijete zapravo krasnu smjesu koja se može usporediti s nekim drugim vrstama kuhanja, ali miris i okus bakalara se niče ne može usporediti i kad se svijetimo neborbane ponočke iz maloga mista kada Roko Prč kaže tradicija je tradicija, mi smo pravovjerni, da, da, mi želimo biti svjesni, ali bakalar je bakalar i ja ne mogu ići sad više mjestom i čuti miris bakalara a da ga ja ne mogu probati, teletine mi ništa ne znače na badnjak, naravno kažem za sve postove, za sve petke bakalari je prava stvar riba je prava stvar i želimo da se nađe što je moguće češće na našim jelovnicima a pred novu godinu znate šta, kuvaćemo i tu sarmu, siguran sam pa sam se sjetio one krasne e, karikature u startu prije puno godina autorizingere na startu reklamu i vidite muže i ženu otkucala ponoć e, zapravo otkucala ponoć još odavno i on kaže, ženo moram ti nešto reći i 28. i 29. i 30. i 31. i 1. i 2. sarmat je bila preslana a dobro ne želimo vam jasno e, ništa, previše slano, nego dobro, želimo vam sreća, zdravlje i uspjeha i naravno u našem e, maratonu e, do sutra, do nekakvih... Koliko, ne znam, vidjet ćemo 26 sati, 105, 106 voditelja, želimo svim našim kolegama puno sreće, uspjeha duga noć je pred nama i teška, pratit ćemo je i mislimo da ćemo uspjeti u tome, sigurno smo zapravo u tome. Hvala vam puno na ovih 15 minuta, sretna nova godina prije svega, lijep pozdrav iz studija Hrvatskog radija drugog programa, obaramo rekord Guinnessove knjige.